Земле моя все плодющая мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені, дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною буде чисту любов. Дай і огню, щоб ним слово налити, душі стрясать, громовою дай власть. Правді служити, неправду палити, Вічну дай страсть, Силу рукам дай, щоб пута ламати, Ясність думкам в серце кривди влучать, Дай працювати, працювати, працювати, В праці сконать.